e the resection. Të gjithë jeni dëshmitar se para disa kohëve është lansuar në rrjetin internetit një pjesë nga një film i ngjezuar nga disa njerëz në një vend të caktuar e që përmbajtja e këtij filmi ka të bëjë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka të bëj me të dërguarin ton. Por, aja që është prezentuar në atë film, ka provokuar në masë të madhen djenet e gjithdo muslimani dhe muslimani në botë kudo që janë. është prezentuar një njeri që mund tjetë kush do qofë në botë, për esi Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. është prezentuar në mënyrë të jetë të shëmtuar, të jetë të irituar,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 për ta verifikuar saksin e këti misioni. Anda në fillim, ishën armisht të këti misioni, par, pas pak ditve, javëve, apo muajve, u shëndruan në meqë dhe mbrajtës të këti misioni. E disat të tjërë vazhduan më armishti, vazhduan më urejtja. Dhe i risa, pa dëshim se, urejtja, fillajtë e shëndruat në një luft,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 dhe shumë fise arabe u futënë në fene Allah Gjellewala dhe risa ishte edhe vet gjallë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E pas taj vdysh pegameri sallallahu aleyhi sallam, ishte njëri, dhe fillaj dëvajdante për hapje e fese Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Qëfar është interesant në tërë këtë? Shumë armeq që ishim përbetuar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 dhe ignoranca u a kishtë e verbruar sytë. Të tjërët, u mahnetin me ma atë që pontek Muhammedi sallallahu alësallam. Në duha të themë që, dhe kështu vazhdoj, shekull pas shekulli, generat pas generatë, dhe sahara armisht e Muhammedi sallallahu alësallam nuk patë në rastin që të më pështnin me vlera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 kuandër atyre që tallën me ty andaj allahualahu jalla wa ala ka marr për mbi vete që të mposhtë gjitha tendencat për devalvimin e misionit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qase kush e ka përzgjidhur si të dërguar? Allahu jalla wa ala. Kush e ka dërguar? Allahu jalla wa ala. Kush e ka ngarkuar me atmisjon madh shpallje? Allahu jalla jalalu. Andaj ajd tamron Pavarësisht fuqisa atyre që sulmojnë. Pavarësisht sasis së, së parave që derdhen për këtë qëllim të ndytë. Pavarësisht grupimit të madhë të njerëzve që bëtë në këtë të të të një. Pavarësisht gjitha këtyre. Dhe në në të të të tërë. Pavarësisht dopsisë pjestarve të fesë të ti. Mosë organizimit të duhur përqarjes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 Po asë një herë, asë një herë, nuk mund të mposhet feja, misioni me sënë erdë Muhammedi sallallahu alesim, nuk mund të mposhet kur. Për shkak se Allahua ka dërguar. Ana nuk mund të vjen asë një ideologi, asë një mendim, asë asni një filozofi, asë një e cila do t'i konkuran feja se Muhammedi sallallahu alesim që i edhe nga Allahua gjellë e wala. Êshtë e pa mund shmë.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 Qëfar mund të përfitujmë një nga gjitha këtu zhvillime? Kërë është më rëndësi. Dërsa sa për Muhammedin s.a.s. Asë njerë më së levezni. Sa për ta, illa të nësuruh. Allahu gjellë e walla thot, illa të nësuruh, faqad nasarahu Allah. Ne qofë se ju se ndihmani. Ne qofë se ju nuk e përkrahni. Faqad nasarahu Allah. Më jafton që Allahu e ka ndihmuar. Dhe Allahu dhe të ndihmanë.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 epse në vendin tonë, nuk jam bërë organizimë për këtë qështje, në masën e duhur, nuk jam bërë levizet e duhurra, nuk jam bërën deklaratet e duhurra, për me që i thëtë, nuk duhet të në besë mduar këshë. Mohamedi sallallahu alesallem nuk duhet të ndihmuat në sezonat saktuara, në peryudet saktuara, për duhet gjithë mund të jemi, gjithë mund të jemi, të atil që me vepra tona, me fjalet tona, me, me dëshurin ton me zvete, me sjelljen ton, me moralin ton, me solidaritetin ton, u të regum të tjerve, si ne kam su Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dhe zëndërruar, ata mund të fyjen, pe i gamberi sallallahu aleyhi sallam, ata mund të gënjen, po realitetin nuk mund të ndryshojnë,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 kanë pasë qasje dë vazhdush me shokët e ti të ditë kaj. Së te dinë që farëbën kërëtare, apo mbretë, apo kërëministri në qasët saktuara, por nuk i qasje jashtë atyre kohërave, kushërë që farëbën me kënë rinë. Dhe me gjithë këtë privacit madhe që e kanë, u dalin aferat të saktuara. A kanë dhe një aferë të saktuara, Muhammed Is. A.S. Një kushët ka pasë shumë grahë,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 i ka marë për interesat saktuara që kishin të bëjnë me misioni ti, e që nuk është këtë tema jonë tashë, por edhe kjarë të dëshmi tjetër e radhës se, nuk e kishin epshin pekamberi së asur në agjenden e ti. Ose dhuna, Mohamedi sallallahu aleyhi sallam nuk ishte i dhundëshmë, për konë razi, historia ti dëshma se ishte mshirë për botrat. Dhe kja ka bërë të fuqishmë,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 përshka këtë moralit, të silës, një dhe ras ishe i tjilë, ju vetëm kërë ishte i dabët, e që dikush të thënë, thëtë, po së patë qëfar të bënë, por edhe kërë ishte i fortë, edhe kërë u fotë në meke, shiko një moralin nga dhjimtarit, kërë u fotë në meke, qëfar u tha, i mblodhi kërë ishte mekes, ata që e këshin dëbuar, ata që e këshin privuar, nga qdo e drejt në meke, atë ed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 Kështë të, të mund të keshë me t'i kërë raportet mira. Dhe në konflikt në par, ajë të tërganë agresivitet të dhunë dhe të ndryshështë mendimin për të të thë. U ja, të kom njofë për ndryshe. Shikane, 23 vite konflikt të vazhdushëm dhe për asë një qast, armi shtetit nuk e ndryshuan mendin se është bojari i drejti dhe i buti. Dhe këtë ja konfirmuan edhe në takimin me te. E bu Sufjanit,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 Në të në nuk, nuk shqetsojmë i në se tashmës po bindë të bota se uh, ku shë Muhammed e shumë, johë vë Allahim. Në jemi të bindur se sërë prej këtë nderi ti. Mire të Allahum e ta. Dhe njerëzit përfitojnë pozitiveshtë, si ku se ndodhën me karikaturat. Të ndonë që ta devaluin Muhammedin sërë Allahu a.s. Tja devaluin vlerat e fene ti. Qëpa ndodhën? Ndodhën kunder ta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 Kër e më poshtë si në Allahu Njëllehu A'la, e ku është të më poshtët, zote i gjithësisë, nuk mund të jafrohen, atër më poshtët Muhamidi sëllë Allahu A'la sëllëm, nga se kështu e ka lidur zote Njëllehu A'la që është në ti, ka garantuar se e mbronë, e në qësë i dikosh është në mbrojnë e dikujtë, para se ari të arishë të rritë e ka i që dëshën të dëmëtash, duhet që të qërësh hesapet me mbroj si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 që ka ka thonë Muhammedi s.a.s. tua, i dinjo dy fjallë që a i ka thonë, ka thonë kështu, kështu, kështu, precizë, saktë, mua ashtu si kur i ka thonë, kështu mbrot Muhammedi s.a.s. Andaj, prej sonte, prej sonte, ka përni libri në e këtar i volosur, ose libra tjerë, që flasën për historinë e Muhammedi s.a.s. dhe përvërni duartë dhe lezën e këtësire, lezën e familiare të juaj, lez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 nga se ne ndjekim ate, ndaj peka ju e të thoni sa është i pëmëralëshëm, në qëfë se pasu se ti nuk janë të tilë. Por mos të bëjmë e dëshmetarë të rajshëm, që tu apem të tjerve hapsirë, pa drejtësisht, përshka këtë vepërve tona, përshka këtë pa drejtësive tona, përshka këtë dhunave tona, ne eshajnë Muhammedin sallallahu aleyhi u sallam. Andaj, Allah i manuar, në surin e lehzab, كورثلات پر پوزیتن محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي ما ادريت الله شف ابن الله الله جل وعلا ابكن و انغريت محمد صلى الله عليه وسلم والملائكه لوتون برته يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما او يا مسلمان يو تشكني امسوار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 Në nuk jemi të tjerët, në jemi të posaqem në sili tona, në vepra tona. Fjallori unë dalën nga fjallorit e tjerëve, në nuk fyjmë, nuk shajmë, nuk ofendojmë. Nga se? Nga se? Kështu në mësën të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Ndaj, me sili korekte, me përmërsim të moralit tonë, të sili të tonë, të raporte me zvete, kështu të të reguim neve se? Kështu në mësën Muhammedi sallallahu aleyhi sallam qëto mbrohet Muhamedi sallallahu alaihi dhe tena që duhet ta them person tash i kundëruar është se Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallem e mbrojmë në çonse i perfillin praktikisht mësimet e tij për tia dëshmuar botës efikasitetin e këtyre mësimeve në tejkalimin e provave dhe sfidave të shumta që çdo musliman bën ajo çon me to kër është e kriza globale, e ndëve është danë, por kër është e në kulmë, shqetson të botën anë e mbanë, fliti për të shumë, prezentuashin studimin ndryshme për rrugdalje, një musliman një dit i tha një hoqe, një djetarit të madhi tha, hoqë, ta është koha, t'ju të regojmë, me digjerata, me fletushka, se sa e shëmtuashme është kamata. Dhe se, nëse,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 po nuk mund t'ja dodi ndot, nga se me shpifi dhe gënjesha nuk shkohet për para, për ndaj, mas t'mërzit e me një për këtë qështje, qëfar atë? Jo, jo, t'mërzit e me një për gjendjen ton, mas vol, ata që përdojnë këso filma, mas vol, janë inspirua ndoshta dhe nga veprët e disa muslimanve, edhe përsa ata janë të ulegjën nga orretja, 100%, mas ndoshta, ndoshta,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 Andaj, shpresoj të kalloj manduar që kjo që po ndodh do të provokojë tek ne një gjelozi më të, të madhe për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që ta mësojmë historinë e tij. Thashë që nga sonte interesau për librin Nektari Volusur. Qele, lexoje. Shikoj jetën e tij. Kush ka qenë ai? Kjo është reagimi më i mirë. Shpresoj që mos të mbetet shtëpia muslimanëve pa e përmjësu gjendë në tyne në rapportë në Muhammed N.S. Këllimesh në informatë të ndije, pa së edhe në praktikë. Nëse dherim e tani ke hezituar se të bërë disa levizje praktike për të zbërtyrë praktikisht një mësirë në Muhammed N.S. Letet kjo nëzitje për ty që tash është kuha. Tash është kuha që dalë dhe të regoj se nuk më së mbrap si më këta filmë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 përdisa so ka njerëz në tokë. Andaj nuk mund të shkulen këto rrinj, nuk mund të shkulen, nga se thell, thell janë këto rrinj. Do të thotë ta goditin sipër, larg shumë pa u dëmtuar rrinjet. Pra nuk bëjnë dëm goditjet e tjera, por sikojmë në gjendjen tonë. Të duhemi pak më tepër po, pra. qase kush na ka mësuar të duhemi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Teafurun ne ertëdimë afur.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 a i ka qenë gjallë dhe kanë shpifër për te dhe nuk i kanë dalër dhe nuk mund të ndalën i kanë thënë magjistarë ma di që mendur i kanë thënë përkë nuk kanë dikuar që fisit arabe kolektivisht apo ti përgjigjin thilis e ti edhe sot pranimi dhe konvertimi masiv që po ndodhë në përendim në islam nuk mund të ndalën me këtë film në timi dëshmitarë të senesër mes insha Allah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 Kto janë ato që duhet të kemi para syve kur flasim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çë ta njohim asparin çu kur flasim shpifë për të tu themi se ja ku janë faktet e historisë ç për gani ndëstrojm shpifet e juaja po në çës se nuk dim si do të dëshmojm si do të bëhemi dëshmitar kur jemi injorant prandaj ta luftojm injorancën që e kemi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të informohemi më tepër për të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 në mësonë Muhammedi sallallahu a.s. Shpesa që do të bëjmë i dëshmitarë të denë të Muhammedi sallallahu a.s. Për ndryshe Allah o thëtë, nëse nuk le vezni, undronë Allah me një popull të të tërë. Vind të tjirë, që janë më të gathëshëm, u dhëzohën ata, u dhëzohën ata, futën e islam ata, do të jenë më të gathëshëm për këtë qërëtës së ne. Në në në në në në në në në nëse ne i pastaj do të humbim privilegjin e fitores dhe shpëllimit në këtë mejdan të shenë dhe të rëndësishm për neve në këtë botë edhe në botë në tjetër. Ka shumë që farë për të thënë këtë dretim. Një kontribuat më desë shumë i thjesht në këtë dretim desha që të ndojmë se bashku sonte për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam. Me ka që po i dho fund kësaj pjesë, edhe pse ka marë nga koha juaj që është për të inkuadruar me telefonata, por më bëni halal, e pjesën e mbetur do t'u ale juve për inkuadrime, pyqe, qërsime të ndryshme, ndajtë këtë do t'a bëjmë pas një pauzë të shkurtur, ndajtë në ndeshtë një pas kësaj pauzë, Zotë Gjellia Vela, ju shpër levë dhe ju ruajtë.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 durimit, dituris, sinqeritetit e shumë të tjera nëpërmjet të cilave njeriu do të ndërtonte një jetë të vërtetë. Fosita e sinqeritetit në vend të krizë mosthron ndërtnëçtë të të hën ora 19 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qelsat e Mirsis në PIST TV.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 me xhën Muhammed Derma ko Allah fot likull jan minkum shir'atan w min hazan Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe Nan diçni të mërkurën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 Porse si më unë të plotfuqizim zbëtn tok për të marr Ruben përse ne është porositur? Jo, Gibril zbëtn tok për nuk mund ta shë askush. Nuk mund ta shë askush Gibrilin, ngasë Gibrili është melek i autorizuar nga ana e Allahut për shpallje. Dhe shpalla ka përfunduar me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk i paraqitet, nuk i vija asku Gibrilin, por aka punë tëra Gibrilin tok po ko, që Allah xhellallahu e autorizon me ato punë që të dhënë. Të të Mirë, po nuk ka punë më persona për ty personifikuar atyre, apo por t'ju identifikuar atyre, e kështë të mërat. Por, njëri ju mund të ashe melek në vdekes. Këtë melek mund të ashe dhe këtë në moment në vdekes, dhe për këtë nuk mund të lejmëren asken pasi. Gasi, në momentin kërë ashe melek në vdekes, kjo ashen se aje është në darga njerëzit, dhe ta është me shdu ku transferuar në botën tjetër. E, a mund të shtyët namazi vitër dheri në imsak, apo dheri para sabahot? Namazi sabahot namazi i vitrit,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 So të jam një motrë muslimane, kam lezu Kuran në shtatë herë me njetë për shpirët të dikujtë, me, me, me njetë për sajtë shpirëtët, a, nëtë të voret, për në gjykimit e pranot. Nëse lezën Kuran për veti që më të buo dritë, në varë ditë në gjykimit, inshallah po pranot. Njëri u të lezën për veti në ti Kuranin që ti bëjë dritë, pa dushim se për këtë do të ketë sevab dhe shpëllim të madhë.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 që për e klasë zemrat më kidesë, në janë të i për dyjere, po ta me ta bu një pytje për qëta faltorët të mpër dyjere, kanë qitë të ndirë të hoxha, bashkëtje e s'ka me ndërmer kur që ashtë të drejtë kjo. E qartë, e qartë, Allah. E qartë. Selam aleke mu. Aleikum selam aleke. Në <coughs> të të pytja është për faltorët që shkujnë të hoxha. Të jë them të drejten, sonë dhe kam po ndërmen të f e pa ashtues që ta ndërprej pa këtë zinxhir me kët thash ligjërat të yjerë të arzhëshme për Muhammedin sallallahu so alaihi ve sallam dhe për ngjarat që ndodhin. Andaj me lenën Allahu xhelalu ve ala, se Allah na e afshëndat e jetë në takimin e arshëm, do të lasim për këtë tema me lenën Allahu xhelalu ve ala. Por them që përdorimi i tim i të huxh. Mëndaj që është një mashtrem aq i madh që e ka shpërdurim faltorët saqë so më të vërtet është shumë shqetësuës për ne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 të anë lutë amin hoj, hoj anuk bën fall. Qase hojja nuk rran, fal, e falturi rran. Te se çë të amini faltor gënjeshtor, çka dëm që të amin për hoj ju? Jo. Dë duhet të a që është e mundshmëm brenda, asoj që kemi mundësi që njerëz të till, njerëz e till ti demaskojm para masave. Ti demaskojm para njerëzve se këta nuk ken hojallar. Këta janë gënjeshtor. Açi kënan fall, lezën fall, le fal, çkim plumb ku diçka ban.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 jam për t'u falë e nuk ka filluar ende më falë e Allahu i forcues ata që kanë filluar më falë që të vërdhën të falën derisa kanë jetë në këtë botë. Sot përkëjt ti problemi që më folën në në takimin e kaluar dy sferë nga se ky problem është bërë tashmë për masat më dha, nuk është më rast më, por është ndëruar në dukuri. Dhe kam kërkuar që nga ky vend kam apeluar te organet kompetente që të bëjnë zgjidhje për këtë dukuri. Nuk janë më raste, është ndëruar në, në dukuri. Kam marrë për masat më dha ky problem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 Këtë japët mundësia, mësë bashku se bashkan, e farë në kone vetë. Andë në që se s'ki mundësi, bashku e me drejkë të shpia dhe pasta je e lirë dhe, dhe në aksham kur të eshtë në shtëpi. Kemi në telefonat tjetët e radhës? Urnani? Salamun aleykum. Aleykum, salam, rahmatullah. Po ha gjithë do shumë, jam 6-7-3-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3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 Muhammed sallallahu aleyhi wasallam Kemi një telefonat të të të radhës Urdani? As-salamu aleykum Aleykum as-salamu a Rahmatullah Doqsh të amër një që një që gjemë e bo Fale Allah Në Koran këm po shumë Jo shumë bërën e po që të sekat ne kërijuën botën Ne kërijuën të token Pëse s'ilët me ne kur dhije që zotë e shnië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 Usimi të zamrës ton me madhrimin e Allahu xhalla xjalalu, ndase kjo shpreh ka ardh për për madrem. Dhe kjo është ajo që ka, koad bëjmë kët. Kemë një telefon tjetër unë ne? Selamun aleykum. Aleikum selam wa rahmatullah. Kam një fytë se Po. Kam një fytë mosan mosën e zezë vetëm me minutë. Po. Sa është e keqe?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 Aleykum, salamu, rahmetullohi. Hojda, bënë një ty kja? Po, urna. Jëmë një motër 4 mjët dheqare. Po? Edhe unë po ala dhe krajt, a më primë të mi nuk mdojnë mu me vënë bulejtë, da me sonë unë lutë, se më sonë një ka bo shumë ekstremishtë, e sikur këto të zezat. Kisha dash nuk shimë për e te e, ju lutëna. Po. Allah e shë përblejtë. Amin e dhjua. E qoftë, kjo është një dhe këtyre probleme kemi veçuar një ditë të caktuar ku mund të prezantoj këto probleme, do të thotë e kemi ditën e mërkurë, kam një problem me Hoxhin Muhamet Dermaku dhe atia mund detalisht të sheroj këto probleme. Por pasi bëre këtë pyetje unë shkurtimisht po të them që javën e kaluar, sa so më duk para dy javëve e kam bënë një këshill pak më gjatë për prindërit që i pengojnë fëmijët në zbatimin e urave të Allahut xh. Llora. Mirët me gjetat video dhe më ndiqni së bashku me atë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 Kodet bimë urrn Allahu te xogjel ja shikon Kur'an Allahu m'ka obligu m'u mbulu po m'u mbula për shkak te urrn te Allahut kur kurs po m' imponon me dhunës po përtin kurkosh Allahu xhalla wala m'ka obligu dhe po m'u mbula serajo serajo them soi dhe besoj qe melena xhalla wala me nje dialog te mirëfillt mohabet mirë sjelljet mirë korrekte sarem te çart te thukt me neje mund te rregullim shum probleme po ndryshe ti zbatoje urrn Allahu dhe inshallah ata fillojn te binden dhe te kupton realiteten qe nuk mund ta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 Kështë të qoftë kemi mjaftë nga smsa që nga kanërë sonte që të tërën Se duke të njëtë telefonatë për në garajgjia në vejnë me dhije Urnër e? Urna? Urnë falë, salamu alaikum Aleykum, salamu alaqutullah Ullohi ndërëm në ndroshtë të mërën të mënë i të të që komënë të ti Falë, allah kur bash avdes u nehtu pasur komplet por tash nami ne kam pak pas pas tash me mora des apo me mora des bashardan kur pasuna kur doj pasen trufit futoj me nje po po po po qe qe qe pandet allo problemi assalamu alaykum alaykum salam tu barakat liu ne mora bes te gbanik ullat qase kote ka vepruar dhe muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur se ka ne hadith ne um selemas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 زوتي <تصفيق> رواي دين تاكيم <تصفيق> الارشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.